A Muglik bestia észleléseinek rövid története Sok varázsló talán meglepőnek tartja a tényt, hogy a Muglik nem mindig zárkóztak el az általukói gondosan rejtegetett varázslatos és szörnyűséges teremtmények létezésének elismerésétől. Elég csak futólag áttekinteni a középkori Mugli művészetet és irodalmat, s már is nyilvánvalóvá válik, hogy sok olyan bestiát, amelyet ma a képzelet szülöttének tartanak, akkoriban létezőnek tekintettek. A sárkány, a griff, az egyszarvú, a főnix, a kentaur, ezek és más bestiák igenis szerepelnek a korszak mugli alkotásaiban, bár rendszerint szinte komikus pontatlansággal ábrázolják őket. A régi mugli bestiáriumok alaposabb vizsgálata során azonban kiderül, hogy a mágikus lények többségét a mugli vagy egyáltalán nem vették észre, vagy valami egészen másnak vélték. Vessünk csak egy pillantást az alábbi töredékben fennmaradt szövegre, melynek szerzője egy Wócsieszteri franciskánus szerzetes, bizonyos Benedek barát. Az úrnak mai napján, mikoron az füves kertben valék, az basilikumot félrehajtva megpillanték egy szörnyeteg nagy állatot. Az nem futa, avagy rejteze el, miként az közönséges menyét teszi, hanem reámveté magát, az földre taszíta, és természet ellen való haraggal rikkantá. Mit turkálsz itt, kopasz? Annak utána belemart orromba, de oly vadul, hogy annak utána órák hosszán vérezik. Az perjel vonakoda hinni, hogy ember hangján szóló mennyéttel találkozik és kérdé, vaj belekortjintéke bonifác testvér répaborába? Mivel orrom még akkoron is csúf és véres vala, felmenteték az vecsernye alól. Egyértelmű, hogy a mugli barátunk nem egy mennyétre bukkant, mint hitte, hanem egy goromkára, amely valószínűleg épp kerti törpéket próbált becserkészni. A téves értelmezés gyakran veszélyesebb a teljes tudatlanságnál. Ennek következtében a muglik mágia ellenességét kétségkívül fokozta félelmük mindattól, ami egy-egy füves kertben leselkedhetett rájuk. A varázsló üldözés abban az időben korábban sosem tapasztalt mértéket öltött, a sárkányok, hippogrifek és hasonló bestiák észlelése pedig további tápot adott a muglik hisztérikus hangulatának. Jelen munkának mindazonáltal nem célja a boszorkányok és varázslók elrejtőzését megelőző sötét idők bemutatása. A varázsló történelem e különös véres korszakáról részletes leírás található Batilda Bircsók a mágia története című munkájában, mely megjelent a Kispiros Könyvek sorozatában 1947-ben. Mi itt csupán azon legendás bestiák sorsával foglalkozunk, melyeket a hajdani mágusoknak ugyancsak el kellett rejteniük ahhoz, hogy a muglik, elhiggyék, mágia nincs és sosem volt. A Mágusok Nemzetközi Szövetsége a nevezetes 1692-es csúcs találkozón foglalkozott ezzel a kérdéssel. A világ nemzeteinek vezető varázslói nem kevesebb, mint hét héten át folytattak gyakran pálcahegyre menő vitát a legendás lények nehéz problémájáról. Hány faj létezését tudjuk eltitkolni a múglik elől, és melyek legyenek azok? Hol rejtsük el őket? Sok teremtmény nem is tudott róla, hogy ezekben a hetekben a sorsukról döntenek, mások maguk is részt vettek a heves szócsatákban. A kentaurok, a sellők és a koboldok képviselőit sikerült rávenni, hogy jelenjenek meg a csúcs találkozón. Végül megszületett a mindenki számára elfogadható határozat, amely kimondta, hogy összesen 27 méretben a bundifultól a sárkányig terjedő fajt kell elrejteni a múglik elől, azt az illúziót keltve, hogy e teremtmények mindig is csupán az emberi képzeletben léteztek. A koboldok nem értettek egyet ezzel a határozattal. A következő évszázadban, ahogy a varázslók nagyobb jártasságra tettek szert, az eltitkolási technikákban ez a szám növekedett. 1750-ben kiegészítették a Nemzetközi Varázs Titok Védelmi Alaptörvényt a 73-as cikkellyel, amely ma is világszerte kötelező érvényjel bír a mágiaügyi hatóságokra nézve. Minden varázsügyi kormányzószer felelős az illetékességi területén élő mágikus bestiák, mágikus értelmes lények és kísértetek elrejtéséért, gondozásáért és felügyeletéért. Ha a fenti teremtmények bármelyike kárt okoz a mugli lakosságnak, vagy felhívja magára azok figyelmét, a Varázslók Nemzetközi Szövetsége az illető nemzet varázsügyi kormányzó szervét vonja felelősségre.